كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان صلى الله عليه وسلم وبركاته وبركاته محمد الله وبركاته وصحانه وبركاته تجمعني اللهم العلم لنا فيها ما عملت أنه كأنك العلم الحكيم اللهم Svahu Allah upada sama Allahu subhanahu wa ta'ala na taj salavat i salam na njegova ko samika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam na njegovu časnom porodicu i svea sahabe. Allahu subhanahu wa ta'ala konizno i poklorno se vraćamo i svjedočimo da ne drugog znanja osim onog znanja koje nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje obrvati, dobrote i milosti. Pa da molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu prema namok i da namu kaže svoju milost da nam podari korisno znanje, znanje od koje ćemo se koristiti da nam pomogne od, <coughs> od koje ćemo već stekli da se da ga se imamo u praksu. A zatim, drago moja, praća, poštovani i cijenine sestre, na početku poporučujem i sebi i vama da se istinski bojimo svoga gospodara, wa i da ustrajavamo u tome. Imala, nama, nama, se好好, da na tome skončamo svoj život. Jajuha ljudi na amir, tekuu haqqa, tuqahtihi, wa lahtemu ta minnati, vuravantu, muslimo, povjernici, bojete se Allaha subhanahu wa ta'la, istinski onako kako ga se treba ujasniti, ne umirite, nikako drugačiasno kao muslimani, na tome završite svoj život. A zatim oporučajmo sebi i vama da porazmislimo o našim djelima koja šaljemo za naš akhiret, za drugi svijet. Kakva lijepa, i koliko je li ta dobra djela šaljeno. Za naš mm. ahiret, sudnji dan, kada nam neće ništa vrediti naši mneci, naše potomstvo, veće nam naše srce čisto, ukoliko s njim dođemo svojeg gospodaru, vredit će nam naša dobra djela. Na sudnjem danu, kada budemo svi poredani, izloženi pred Allaha subhanahu wa ta'ala, kada sve jedan od nas dobije knjigu svojih djela, kada neka lica budu crna, neka budu lica bijela, Dobro po zmislimo o tome dana i o svojim djelima korašanjima za taj dan. A zatim večeraz u Zavogovicu Pana Tala dozvolu progovorit ćemo nekoliko riječi o jednoj bitnoj temi za svakog vjernika i svakog vjernicu. a ne i najbitnijoj temi. Od shvatanja i dakle, razumijevanja, prihvatanja ove teme zav, zavisi i naše podržavanje za Allahovu vjeru. Zavisi i naše podržavne za Allahovu subhanom ta'viom. mu nekoliko rieči o poštivanju šariatských tekstova. O poštivanju šariatských tekstova, o poštivanju Allahove knjige Kitaba i sunneta Allahov poslanikami i sallatusom, odnosno naredbi i zavrana, koje su došlo u njima. Koliko poštujemo doista? Allah subhanahu wa ta'la knjigo i sunnet Allahovu poslannika wa sallam. Svejedan od nas kada bude upitan, jedna svejedna od nas kada bude upitan, reći će sigurno da pošto je Allahovu knjigo i sunnet Allahovu poslannika alaihi wa sallam, ali u praksi vidimo našto je potpuno. Vidimo mnoge kako posustaju, odlaze polahko sa Allahovu puta. Vidimo mnoge i za, znamo sigurno da poznaju te šerevke tekstove u koje, za koje kažu da ih poštuju, međutim postupaju potpuno u drugačiju praksi. Pa ima braće i musli, muslimana i sestara muslimanki koji kažu blagoli su oni džahilima, vizači ne brimo. Muslimanki koji kažu da poštuju a lohovu knjigu i su im to Ima braće muslimana i sestaro muslimanke koji kažu dođem i da popijem šaku, tableta i da nikada višim ostane. Ima braće muslimana koji svoje supruge, ako su one neposlušne, usadili se da su one neposlušne, odgaraju tržiljnim kablom. A dobro je došlo u Alobove i sunet, o Alobove posadnika, ali i sa Alocom. Ako se usadili da su one neposlušne, kako se postupi? I mnogo toga naći ćemo kod braće muslimana i sestaro muslimanke. Brojna su pitanja možemo li se mi u dobro stojećim zapadnim državama koje je dobro god je računao svojim građanima, možemo li se razvesti pred ovim sudom, a i dalje živjeti šarijasti da bi smo uživali povlastice. To dolazi hod. Vraćajem muslimana i se stavim Nas, naša vjera, samo tako je učit. Nismo ni svjesni kako glavo posjedujemo pri sebi, kakvu vjeru uživamo samo to i stale trebamo pretočiti u svoj život u svoj praksu. Jesmo ni svjesni da i naša vjera Islam sažetak svih prethodnih vjera. On obuhvata sve prethodne vjere. Esr nalazi se u našoj vjeri. Ha, šer'a alikum min ad-din ma wasa bihi A propisuje nam se vjera koja je propisana nomu koju objavljamo tebi u Muhammede, koju smo propisali Ibrahimu, i Musalu i Isalu. Uspostavite tu vjerbu, jesmo ja li zvijestni kakvog poslanika Muhammeda alihi sallatu sallam za Koga nam je ja Allah subhanahu ta'ala odabrao da i da ovako lijeko vjerbu? Pa ne povodimo za Allah subhanahu ta'ala je putem njega pre, prema nama upotpunio svoje blagodati kada je rekao u suri Al-Imran, لَكَدْ مَنْهَ اللَّهُ عُلْهُ مُؤْمِنِينَ Allah je svoju blagodatu potpunio prenavjednicima kada im je jednog od njih poslao za poslalnike, za vjerovjesnike. Pa dakle, nasučno je potreba da doista progovorimo o poštivanju šeljevskih tekstove. Koliko doista poštujemo šeljevskih tekstove sadržanje u ovoj knjizi i sunetu o lohovih poslalnika, i sautu samarice i za Pa ćemo progovoriti nešto kroz, dakle, ove tri tačke o ovoj temi zbog čega je neobhodno da poštojemo šarijetske tekstove. Šta je cijet Zašto trebamo poštivati ovu knjigu i sametobo ovog Šta je cijet Zatim pokazatelji koji ukazuju da doista poštujemo ili ne poštojemo šarijetske propise. Vjernik, razumna osoba, a pogotovo vjernik ne bi smio sebi nešto tvrditi da posjede, a da nema dokaza da to dokaže. I dakle spomenuti na kraju neke hojave koje vijednika i vijednicu odvode do slabog poštivanja željenskih tekstov. Kao što rekao, imamo prelijepu vjeru. Nikon nije uživao ovakvu vjeru. U našoj vjeri ništa nije izostavljeno da Allah Subhanu Tala u njoj nije pojasnio, ukazao na dobro, upozorljeno zlo. Ma frlat nam filki tabi nišaj. Mi u knjizi ništa nismo izostavljeno. Mohamede, nismo ti odjavili knjigu koja ti je pojašnjenje za sve. S toga je Abu Dardbala radiju allahu talan ta i rekao Allahu poslanik alihi sallatu u sallam nije utišao od nas. Svedok nas nije o svemu obavijestio. Nije umro, nije preselio, svedok nas nije o svemu obavijestio pa čak nam je dao znanje i onoj mtici koja se hrici na nebesima. I kako kaže Aisha radiju allahu talanha, ta onaj ko kaže da je Allahu poslanik alihi sallatu sam nešto sačuvao, nije dostavio, znajte da vas laži. Jer ćemo naći u Allahove knjizi brojne ajete kojima se kori Muhammed ali sallallahu alayhi tako pa da čovjek želi nešto da prikrije prikrio bi te ajete u kojima se kori a da se ne teroma tako Božetim sve je dostavio što su rekli naši ispravni prethodnici na Allahu je bilo da objavi na Muhammedu alayhi salatu ve salamu da dostavi a nama nije došla drugo osim da se to predamo osim da to prihvati i tome se predamo to ne se to ne se preprostimo imamo preljepu imamo lahku vjeru, jasnu vjeru, lahku vjeru. Allah subhanahu wa ta'ala objavio je ovu vjeru do sudnjega dana, ili je tako, nakon Muhammed Ali i salaštu sam, nema više poslanica, a dolazit će razni narodi do sudnjega dana. Dakle, ona mora biti maksimalno lahka, da bi svako mogao pratikovati. Kako će se prijahtio do sudnjega dana. I kada se želi nad nekim da uspostavi dokaz, uspostavlja se dokaz sa nečim teškim, on sa nečim lahkim. Ako bi se uspostavio dokaz sa nečim teškim, i tvrdilo se s nećim teškim spostavljaju dokazom da bi mnogi sutra na suđenim dani imali opravdanje i govorili, i smo mogli, i smo na Međutim, Allah tako odjavio lahku vjeru i na sve jednim od nas uspostavljaju dokaz. Neće imati čovjek sutra opravdanja. Međutim, postoji plajva, postoji skupina ljudi, prizivaju i kažu da su muslimani, ali dakle, prepustili se svojim strastima. Uzeli su za vodiča svoje strasti. I znajmo dobro, Allahu kitab, i sume ta loha u posanikavi i posan, na jednoj strani, a strasti su na drugoj strani. Ne do dođenih tačaka među imam. A ona je dakle koji koj slijedi svoje strasti, kada dođe nekaj marit Boga Allah, kada dođe zadrano da Allah no se bomji, hoćeli se odazvati tome šereckom tekstu ili nici. Pa to je dakle dokaz dali poštoj šerecki taj tekst. Vjednik je vjednica, iskreni vjednik, iskren nam ne bi smjeli tako postupati prema šereckim tekstovima. Već kada dođe neki šerienski teksti za obahovicni Gillesone, ta obahov poslanikava in Salatuzon bez imalo dvom mnena trebaju se so odazvať tom tekstu i prihvatiti taj tekst. Zvok čega. čega? je neukolno poštivať tej šerienski tekstove. Zvok toga što? Ah. Dati se kosana heri dobro toga što poštivajući ili nepoštivajući šerijetske tekste poštojimo ili nepoštojimo onoga koji je objavio te šerijetske tekste. E Ako poštojimo Allahovu knjigu Kitab, ako poštojimo sunnet Allahovu poslanika, ali i sallatu sallam, Kur'an i sunnet je Allah objavio. Objave se Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Kako kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ala u suri Nežin وَنَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَا إِنْهُوَا إِلَّا وَحِرُّهُا I on, Muhammed, doista ne govori po svojim pravitrima i strastima, već je to objava koja mu se objavlji. Tako je rekao Muhammed, sallallahu alihi wa alihi wa sallam, u titulu Qur'ana, Quran, na mitlehu je Qur'an, našto slišam njemu, sunat. Objava jedno i drugo, sada Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa koliko opoštojemo, te želijetske tekstovi skitavaju toliko opoštojemo je Allah. Toliko opoštojemo Allah. I Allah je sve objavio. I Allah je sve uspostavio i dao na tunjavku sve zbog jednog, zbog poštivanja njega. Dao je Ćavu, dao je Meku, dao je Medinu, dao je mnoga znamenja svoja zbog poštivanja njega. Na kraju se sve vađa njemu. I treba da se zapitamo koliko se odazivamo šarijatskim tekstovima ili koliko doista ih poštijemo, toliko poštijemo i svoga gospodava, Allah s.w.t. Zatim, kao što rekao,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 не в єдниці вони які сускрепні справи пута які се на стратбути се розправляють тверде а на зато немає й доказу зато вам є найболіший примір у суліасі на قالوا ما بشر مثلنا oman zelou primjer stanovnika naselja kada su im poslali poslanike pa su stanovnici naselja porekli ta dva poslanika pa svojih ni pojačali sa trećim poslanikom trojicu poslanika poslali jednog naselju nije bitno naselje pitam ja moj primjer poslao Allah subhanallahu taala trojicu poslanika jednom naselju pa su rekli nismo malo poslanice Mi smo mamom poslanja od Allah, a ne bljednici tvrde i ne donose nikakav dokaz. Kažu, ma antum illa bešarum mithuna. Otkud da vi budete poslanici kad ste vi ljudi kao i mi? Ma antum illa bešarum mithuna. Mi niste ništo drugo do ljudi kao i mi. Otkud da budete poslanici? Allah subhanahu wa ta'ala na drugim mjestima pojašnjala da dunjavukom, da zemljom hode melek i mi bismo im poslali poslanika melek. Ljudi hode dunjavukom i treba im poslanici da im budu ljudi. I kada bi došao melek kao poslanik opet bi bio ljudskom liku ili tako vrlo mali broj slučajeva Allahu poslanik ali salatu sami regionalni karibici val ne biom stvarno lik u veličini slučajeva dolazio u ljudskom liku. Mamtul ilahizm. Ministrište to gođo ljudi kao i mi nisu donijeli zato dokaz. A kažu ne mogu ljudi biti e, poslanici vjerstice, zato nisu donijeli dokaz. Pa kažu warham anza alrahmanu min şey, a vaš je bilo dovoljno da se kaže po pravilnom arapskom jeska وَمَا نَزَرَ رَحْمَنُ شَيْئًا I sve milosni nije objavio ništa. Zutim Allah potvrđuje pojaštjavajući nama kako su, kako su imali ubjezljenje. Koliko su policali sve Allah je objavio. Pa je kaže وَمَا نَزَرَ رَحْمَنُ نِن شَيْئًا Potvrđuje se ovo mi. Sve milosni objavio. Allah je prije njih objavljival i objavljivao. Negiraju sve Allah je objavljenje. To se dokaze za to i na kažu, inan tu mi la tehti bovi, mi niste ništa drugo dolaš lici. Utjeluješ čovjeka u vaš, zato ne donesiš nikakva dokaza. Pa nije svojstveno pijeni pojvijenici da sebe ga što tvrde da posjeduju, ali zato nemaju dokaza. Pa dakle, od dokaza ili pokazatelja da poštujemo šeretske tekstove. Od pokazatelja poštivanja šeretskih tekstova jeste kada nam dođe tekst iz Allahove knjige. i ne ta Allaho u posanikari i sabato sam da ga prihvatimo. Se sam imalo neko lebalo, dođe neka navredba, dođe neka zavrana u Uransku manju ili hadisu alohu poslanikali iz sela i to je sam, da sam imalo me dvoumio, neko lebalo, me ugađamo svojim proletjedima, svojim strastima, svojome džematu, svojome širu, okolinju gdje živimo, običajima narodu, rekao Allah, rekao poslanik, dažemo. ويان با يسن بوказалим поштиваня шариатског текст ако ми то остранемо постави угаждамо себи угаждамо овому ме الله سبحانه وتعالى каже في انا وما كان من اكو ماشي يراطي العربيه ولا مؤمنه اذا قد الله ورسوله امر أن يكون لهم الخيره من امره وما يصله الله ورسوله فقد ضل ضلالا Učite Kur'an, vidike ovdje došlo neodređeno. Učite Kur'an, vidike ovdje došlo neodređeno. Dakle, neodređeno, sve jedan vjernik, sve jedna vjernica. Kada Allah Subhanahu Wa Ta'la nešto propiše, određe, kada Allah nebog u slanik nešto odrede, nijedan vjernik, nijedna vjernica nemaj pravo da u svojeg narodini postupi. Kada Allah nešto odrede, kada Allah nešto odrede, tada nema pravo. Tana ima pravo, ni jedna vjenica, ni jedna vjenica da poslumja na počinu postupi Lomene i asir lahe wa rasulahum faqad i tolle A Lomene koje ne poslushan, prema Allah subhanahu wa ta'a, nebo u poslamiku, je jasnost kreinom spravo kuuta U čemu se objeva Allah ne poslushan? Kako koje ne poslushan Allah ne ne poslushan? Na iro Kur'anski ajat, razumijem, lupam ti toho, tevsiško pravdu. Kada njegov kraj, ležete za početak. Kada kraj kur'anskog ajata, vratite na početak. A na početku se govori, kada Allah nešto odredi njegov poslanik. A viedit i inca nemaju pravda u svome náhodinu postetu. Završi etak govori, ko je neposlušan prema lome njegov poslaniku. Tako da tako, način. kada Allah nešto naredi, ti se na odazore što me, to je neposlušnost s Allahom njegov poslaniku. I to jasno odvodi sa pravoga. Zaten kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, praja se. Innama tana qawla lumuminin, idha du'u ila Allahi wa Rasulihi lihkum abaynamun enyakulu sami'ana wa atanu. Lahu laa iker, umar mukir. Dvo'o slo'am prieru, ispra'am prieru djeste. Samošu reči vjernika, obje reči, samo kažu vjernice, ispekajmo se, da mi kažem uvrach In problem, in, in. Samo su riječi vijeljika. I nema uvoraškom jeziku je za ograničovanje. Samo su. Doista su s, o, samo ovo riječi vijelika. kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im presudi, oni kažu apuru, oni kažu šta? Šta kažu? Čujemo, pokoramo se. Ne, ne, ne. Čuli smo i pokorili smo se. Završeno. Tako je prijavljeno. To što je u prošlom vremenu. Čuli smo i pokorili smo se. Čujmo i pokorujmo se danas, sotra? Ne, ne, sami amā wa atāna, čuli smo i pokorujmo se i tāčka stavlina, gotovo. Za to Allah Subh'ana wa ta'lu kaje Wa ula ike hulman muflihoun Bilo i dovojno, pravno arabstugies, kada se kaje Wa ula ike Ali Allah potvrđuje Wa ula ike hulman muflihoun Taisa te takvi uspěti, takvi Allah Subh'ana wa ta'lu Jaha gdari la an amri Anto sajidahum fitna, al yusidahum an Neka se dobro pričuvaju oni koji suprotno naređenju njegovog postupaju, poslanikovog naređenja, da e ih ne snadje kakva pitna, kaže imam Ahmet, mnogo boštvo, kaže i vnuke zvijer, nevjerstvo, licemjerstvo, novotarija, da se ne nađe u njegovom srcu, kako kaže boj otan, ne nikada čovjek ništa nije ostavio od suneta, osim zbog oholosti u svome srcu, je čovjek nešto ostaviti osim dakle, zbog ugađanja svojej duši, slično. neće ostaviti od vjeri. Antusidohum fitne, antusidohum adobe oliv da ih ne pogodi kakva fitna ili da pogodi kakva tješka kazna na dunjavoku. Zato, draga braća i sestre, kada čujemo, ja Johan Dina Adem, o vijenici, ja Johan Nas, o ljudi, ja i gdje, o robovi moji, ja ben Adem, o sinom je dobro okrenimo sve uši, načulimo svoje uši dozi, naredba ili zabrana i nimamo se, ne kolebati po pitanju prihvatane te naredbe ili zabrana. Vjernike i vjenica nemaju pravo da poslomaju na uđenju postupe kad vam vam naredi. Allah naređuje tako i tako, mi da odazvavamo upadu, a zivamo taj. Zatim, nakon tog prihlatanja, moramo biti zadovoljni. Dakle, nakon što prihlatimo taj šerecki tekst, od pokazatelja poštivanja tog šereckog teksta jeste i da budemo zadovoljni njime. Ne da ga prihlatimo, et, da bi bio s vama. Da bi me volio ovaj ili ovaj, Da bi dobio nešto od vas ili slično. Već da budemo zadovoljni. Kada tako nosim nekako tegob nelagodu. Jes te priamo sam prihvatio, ali nisam baš sad ne, ne, jediniki, jedinca more da to prihvate i potpunoshuju tih Dobro me poznao Allah najviše zna najopasniji opski taj. Usuri. No, tako. Tako ni toga gospodara neće vjerovati. Tako bi gospodara, oni neće oni neće vebati u surah i je dobro poznato da se Allah subhanahu wa ta'la zaklinje čine god bođe. Tako, dok nama nije dozmanjeno da se zaklinjemo osim sa Allahom subhanahu wa ta'la. Ali Allah se zaklinje čine god bođe. Med ljudim, čitajući Allahomu knjigu, nalazimo u Koran i da se Allah subhanahu wa ta'la zaklinje samo posebnim stvarima. Posebnim, dakle, zaklinje se s fremenom, znači im što je u frizirne važnosti zakonje se s vremenom, sa suncem, sa, sa, sa. Jeli, sa Kur'anom, jasim, oru Tur'anim, hakim. Evo i na pojedinim još mjestima zakonje se sobom Aula. Onda možete misliti što dolazi nakon toga. I pogledajte sve te Kur'anske ajete u kojima Jel tako, velasr, se Aula zakonje. Je tako? Vlasr, zakonje se vremen, nakon toga dolaze ili ajete koji nam bojašnjavaju kako da se spasimo, sigurne ne na sunjem danu. Sve jedna čovjek će je straniti, sve jedan. Svi smo osudjeni na propast, osim oni koji budu vjerovati. Naučili kako vjerovati, pa vjerovati. Oni koji su čili dobro djelo, svojim dobrim djelima dokazivali njima, jer nema razdvajanja riječi od djela, iman od djela. I oni koji, koji drugima budu preporučivali istinu i oni koji na svom tome budu strpili. I drugi kuranski ajti gdje se spominje zakliza. Pa možemo misliti šta kada Allah subhanatala sobom se zakni, dolazi nakon teza. A kaže, Fela, da robite, laju tako mi tvojega šedara Muhammedu ne. neće vjerati. Hatta jo haki mu kefima šedara vinom, svedok tebe zasluhju u svim, svim, svim svojim nevsovnim sporova naozmom. Zatim, kada tega uzmu za sudje u svim svojim sporojima i kada im presudiš, nimalo te gobe u svojim prsima ne osjeti. Nimalo te gobe ne osjeti i tome se potpuno pregusti. Tako kada nam dođe tekst da ga prihvatimo i da ga prihvatimo da budemo zadumarni. Bez nimalo te gobe, nesimalo nela uvice u svojim prsima. Dobro me poznan slučaj izpominje su o tekstirima da se dvojica spojila, pa došli Allahovu Alehi arihi salatu sam. Izmeli slučaj, Allahovu poslanniku arihi salatu sam presudil u korist viedok. Ale i kaže, nisem zadovolen presudil. Kaže, dobro štacimo, kaže, hajmo kode bubekra. Došli kode bubekra, pa ona učil korist presudil. Kaže, bili smo kod Allahovu poslannika arihi salatu sam. Imamo spor, izmeli smo svoj slučaj, on nisem presudil. Kaže, dobro štac, došli ne ne za všem stalom. Kaževa ja, nisam za drugom. To je štoacin kaže Hajin kod mera. Došlo kod mera bili smo kod Allahu poslanika rehi sallallahu alajhi wasallam. Imamo sporiznim smo svoj zhurja Allahu poslanika alejhi sallallahu alajhi wasallam presudila nije Videli ste za drugu. A šta se dogodilo da on ja predstavio sačekajte. Kad otišao s Kimom Sađrijo i skinuo on pa onaj koji nije zadovoljen Allahom, prešlo, prešlo ne ovog posanika Muhamada, Muhamada alihi, s.a.w. Zatim, od znaka poštivanja šarietskih tekstova jeste da vijednik sve te tekstoje prihvata radi Allaha s.a.w. Da prihatiš, da budeš zadovoljeni, da to prihvatati radi Allaha s.a.w. Ne radi koji bude udovoljavao drugima, radi ovoge ali onoga prihvatao neke propise i držao se odredjenih propisa radi ovoge ali onoga da bi bio s njima slično, prije li kasnije ostaviti se toga prije ako ćemo ostati se toga. brojni su kuranski ajeti čak je najpoznati da je prva naravba objavljena ljudima da iskreno obožavaju Allaha da vjeru isponjevaju iskreno samo Allah wa naqmiru illa liyabudu Allaha mukhlisina lahu dinan hanifa wa yuqimus salat se spomni iskreno isponjdanje vjere Allah da se vjera isponjava samo Allah zatim se spomni namaz slobodno na vaz zatim izdanje zakata Ahin bih bih nalajinu osindah, gelu izpobjeda i istinu Allah subhanahu wa ta'la, kao travi genci zatim da ubradeim namazu Allah subhanahu wa ta'la. Ala lillahi dinu khalis darmiyad duk izpobjeda ti vr. Samo Allah subhanahu wa ta'la. Qul inna salati wa nushuti wa mahiyaa wa mahiyaa wa mahiyaa liillahi qabila moj namaz, isvi moj ibadah, isvi moj obredah, i mojš liwa, paimu laj, aš kod, samo Allah. Lillahi, alhamdu, Lila, ovaj uz ime Allah, ima značenje, jel, iske, ha, ha, posljednosti i dostojnosti. Jedino je Allah dostojno da sve njemu posljeduje. Eko druh, zatim, ostavljanje pretjeranog istraživanja mudrosti, ostavljanje istraživanja mudrosti dotičnog šeretskog teksta, ili naredbe koja je sadržena u njemu, ili zadane. Vijednik i vjenca, rekao Allah, rekao poslani kodazivaju se tome prihvataju taj šeretski tekst, bivaju za to ili prihvataju ga radi Allaha. Neinter, Neinteresuje im mudroskog propisa. Koja je mudroskog propisa? Dobro vam poznato zbog čega je? Zbog čega je Ebu Bekr dobio nadmak As-Siddiq. Zbog čega dobio? Kada se desilo preseljenje iz, iz Merkije u Kudz, zatim u visočije sfere, kad se desila Israela i Mirovač, mnogini su so mogli da vjeruju pa su so došli Evo uvek radija glasba mi govorila, ti šta priča naj tvoj uh, Ahba prijatelj kaže, šta priča tako i tako kaže, istine rekao, ja njemu svjedočim mnogo više, svjedočim da mu dolaze objeva na sedam nebesa. Ne. Dakle, nisu uopće razmatrali je li može li otići ono gdje li u noći u kući ili ne može otići. Sada dakle može. Zabrlo ili pratko vjerno se prebasti iz Mekke, u, u Medinu, u kuci ili bilo gdje. Ali njihov ima ih njih je natjeleo da podjeruju to. To je imalo dva umenja, imalo dva I pogledajte, omera radi Allah. Najljepši primjer, Allah je zna, najljepši primjer da se ne upuštamo svojim razumima, a da ne damo predmo svojim razuma, razumima, ovec da se prepustimo glavoj riječi i riječi, a glavoj postanika, ali ih sa vas, u jeste primjer ljudi kada je Allah poslanik alihi sallam usnio i usnu mu pokazano da će ući u haram, da će te lafti oko kabe, pa je i obradovo u svoje da idu na umru iz Medine, da idu u Mekkoj majka je još uvijek bila kog mušlika da idu da obave umru pa su krenuli svi radosti tarbili učeći, na domak na ne, ne, ne ne, ne, ne, ne možete ući pišemo sporazum, dogovor Sljedeći godin dolazite tako, tako, toliko se zadržavate, na takav način ulazite, izlazite i tako deset godina. Omer radi Allah, za mnije mogu da prihati. Pa je to šao, Allah uposlaniči Kaže, jesam. Jesu oni muslimani? Jesu. Jesu oni mužnici i nogovorci? Jesu. Pa što se vraćamo? Jel Allah subhanahu te loku kazao ti u jest? Kaže, omerem, ja ne radim ništa poslom. Allah traže od mene da ja se podpišem. Pa nakon toga vraćaju se lohov poslani kraljicu, vraćaju se s hrabi s njim. Nisu ni došli u Medinu, objavljuje se koja sura? Koja sura? Fet. El Fet, pobjeda. Mm -hmm. Objavljuje se sura El Fet, pobjeda. I nakon hudebije dolazi pobjeda Islama. Nakon hudebije dolazi pobjeda Islama. Pobjeda Islama. Nakon toga dolazi pisanje pisan o kraljima. Dolazi do širenja Islama dolazi do prekida i ugovor o strane mušljika, pa sledeće godine muslimar ulaze u Meku i postaje Mekka njihova. Svakda, a ne samo takve tih deset godina kako su napravili sporazno. Pa kamer radi Allahu ta Ram, o ljudi, čuvajte sa svog mišljenja u vjeri. Ja sam na dan Er Buđendava, dakle na dan Udejbije, odbio narodbu Allahu poslani Kalehi sallam. I tako mi Allaha to me nije dovero do Naši razum nas neće dovesti do istini. Allah najbolje zna šta je za nas. Bog toga nam je propisao ovakvu knjigu i ovakvu vjeru. Ja. To meni je dovelo do istine i kaže tako mi Allaha konstantno sam postil, vjerivao sadako, oslobađao rogove sve dok se nisam ponadao da će im biti prštana. Da će izaći nedobao. Neprestano nakon toga, nakon što sam odbio narodbu Allaha, Allaha u poslanika ali i salatu sam smatrao da je nešto bolje. Nakon toga sam postil, vjerivao, oslobađao rogove Dok se nisam pomadao, da će mi biti, da biti oprošteno. Dakle, zašto Allah propisao ovako, zašto je uvaku, mi ovako ni govorimo? La yus eru, amma i afu, uhum isperum. On neće biti pitan za ono što radi, da će mu ni biti pitan. Da će oni ljudi će biti pitan za, ono, za ono što radi. Zatim, kada prihotimo taj šaljanski tekst sa zadoboestom, radi Allaha subhanahu wa ta'lu, bez istraživanja mudrosti, najprej ostinam nište dobro, se pokorimo Allaha subhanahu wa ta'lu. Segon ko rim Allahu subhanahu wa ta'ala kadana mari, našto u tom šerijsku putekšen da se odozorimo to i naredbi. Kad nam nešto zabrani da postavimo se je ali to baš kada Allah subhanahu wa ta'ala zabrani. I brojni kuranski ayati i brojni hadis. Na neki nam odužio je hadis Allahu poslanikali sallallahu alayhi wa sallam kada kažao: "Kull ummati yadkhuluna al-janna illa man attaba." Sve jedan moj Uči se opet. Poslovno koji je. Sve jedan sve sve On sigurno, Muhammeda da je sunno da jeamo. To sve da učitimo. Uspomori kako je. Pa ashabi Radiyallahu anhu slušajući iz najljepših, najplemenitih opisa Dženeta i opisa Džehennema, od Allaha poslanika alejsallatu wasallam slušali o Dženetu uživanjem u Dženetu, kaže: "Vamen yaqan yunusul wa", ali mu neko tijelo bi onaj ko mi bude pokoran se bude odazivao mojim naredbama ta će a ona ko mi bude nepokoran da je odbio da uđe učenete on odbija da uđe učenete zatim narodku, kada sprovodimo kada spokoravamo se toj naredbi Allah subhanahu wa ta'ala da je činimo drage duše da volimo jer što nas je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio da sprovodimo tu naredbu, ostavio nas A ne dakle da onako, obavljamo samorutinski. A pa kada nas neko pýta zašto opobodaš namazu džematu, to ne kažemo za to što je Allah na riediju gotovo. Već da kažemo za to što je u tome slasť život mojega srca. Mog ja bez toga. Jest, Allah je na riediju i ja sam moram u tome održati. Ale ja živim u tome, ja uživim u tome. Zbog toga ja mohlo postaniti ali i sa da som hlaňal do Čak i peter nisu počeli pucati. Zbog toga je rekao, Rihna biha ja bila, odmorno snimao bila. U lahu poslani i islava, sam odmarao se u namazu. Zbog toga je rekao, što so je nikadno, jedan dio hadisa, jer je tako. Hrub bi berile jednim dunjakom, en misalo ti. Meni od vašeg dunjavka učinim bragi. Volim to. Žena ne miris. To kaže. علمنا الذين يتبعون الكفر ان لا يمسكوا وجوري ان تكرت عيني في الصلاه عني اصلاح نغاوك мой рахатюк мой подлкуна معك قد مالوا زينا معك ايت كيف треба робити так що волимо коли що практикуємо що нам на лід من يقول ايكم زادت هذه ايمان Monavci. Monavci su bili U Medinu. U Medinu se objavljuju kakve sure? S propisima, tako. Razlika između Mekanskej i Medinskej sura ima mnogo razlika. Jedna od tih jeste, što mekanske sure govore o imanu, vjerovani u Allaha, vjerovani u sudni dan, vjerovani u džennet, džahnem i slišno, govore o temnim imanom, toke Medinskej sure govore o propisima i za su hune, Ja. Ba, kažu, da punem konastiale te politične savjaji kada divina ramen objavljena objavljena versu što vjernici tako izgrađenog imana. Jer pa onafići kažu: "Wa idha ma unzilat kada neka sura bude objavljena, oni kažu kome je ova sura povećala iman." Kome je ova sura sa narodima propisima, narodima zalivnom povećala iman. Kome povećala iman? Praktično, praktično formano Ne povećava iman, kaže Allah Subhanahu wa ta'la فَأَمَّ الْلَدِينَ آمِنُ فَزَالَدَتْهُمْ إِمَنُ Bohom je stečiro. Što se tiče vjernika, nima ona povećava iman, se oni se raduju. Oni se raduju svakoj novoj odjavenoj suri, svakom novom propisu, svakoj novoj nadri, svakoj novoj zavrani. Vjernici se raduju, na takav način trebamo biti imi. Na drugoj strani, dakle, ukoliko volimo da poštojimo Allahove propise, Da odazivamo se Allahovi subhanahu wa ta'la na razdijeli zavrani prati gođi, na grboj strani moramo biti ljubomorni kada se krše te Allahovi subhanahu wa ta'la kvrciti Allahovi subhanahu wa ta'la proopisi. Pa da maksimalno kolikosno mogućnosti nastojimo opraviti kada neko, jer li ruši Allahovi subhanahu wa ta'la vjeru. Nemojmo zaboraviti da je ljubomora Allahola osobina, onako kako doliko je našim gospodarom. Ljubomora je bila poosedna osobina poslanika mora je bila posebna osobina pashaba, ljubomora je posebna osobina velika, a trebalo bi da bude i naša. Trebalo bi da bude i naša. I također od znakova pokazatelja poštivanja šerijatskih tekstova, šerijatskih tekstova iz Allahove knjige, suneta Allahov poslanika ali i srlatozina. A vidjeli smo i odvjeđeni smo dakle kakav drgulj imamo kod sebe. Dakle ako je to nešto vrijedno kod nas, ako je to nešto svijeto kod nas, om da jeično dozvoliti svakome da do se pak čisti. Od pokazatelja znakova poštivanja šerijatskog teksta jeste da o njemu ne govori osim onog ko ima znanje. Od poštivanja šerijatskih tekstova jeste da o njima ne govori osim onih koji imaju znanje. Odnosno da se neuti, ne petljaju od mnogu knjigu i su metaplah od poslanika islamskih. Da ina ne tumače nemaju znanja, da ne govori Allahu religija nemaju znanja. Svaijetan od nas, kada požel i da progorene, što Allah i bi a zna ta nima znanih. Nika se prišeti, reči Allah subhanahu ta'la suhre, Al-Qaqa. Walau taqavvala alina ba'dal aqavila, lakadna minhum bil yameen, thumla qata'na minhum watin, fema minkum min ahadi ranuhu harizinu. Daj on, ko? Mohamad. Mohamad alihi sallahu wa sallam. Daj on kwanama takve izmishlutine, Allah je Mi bismo ga ščerpali desnicom, a zatim živu kucaricom upresijekli, nikoga od vas ne bi mogao sačuvać razme. Kada njemu nije bilo dozvoljeno da govori po neznanju, kome je to dozvoljeno bila Hrvijekom. Znači nisu nam poznati brojni primjeri životopisa, ulovo poslaniča, ulovo sam, kada sam bi bio nešto upitak, pa bi odgovorio, čekao bi određeno vrijeme, zatim pitao, gdje ona je što je malo prije pitao, nekako ona upita. Pa kada bi upitao poslanika Alihi sallatu i sallam, bih mu drugačije i na kraju bi rekao Sada me obavijesti odljivljivo, tamo. Ispravio. Onaj koji poželi da govori Allahove subhanahu wa vjeri. Neka vrati se na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala Reci, zaš li ste oni koji znaju i koji ne znaju? Allah pravi razliku između onih koji znaju i oni koji ne znaju, pa moramo praviti mi. Naša današnja stvarnost, pogotovo u Bosni, pokazuje da nema nema u Kur'anskog ariteta. Svako govori u jer. Nema narosti između učenog i nema koga. Onaj koji poželi da priča Allahovi subhanahu wa ta'la vjeri, a nema znanja, neka se vrati na riječi Allaha subhanahu wa ta'la Feselu ehle kuntum la ta'la Ako ne znate, odmah pitajte učenje. Jer je fa, u arabskom njesku fa za požuvivanje. Feselu ehle dikrin kuntum la ta'la Odmah pitajte učenje ako vi ne znate. I Allah subhanahu wa ta'ala i taj koji je propisao nam namaz, bolest, zekat, hajj, i ostale, osnovne tembe, isti Allah subhanahu wa ta'ala propisao jeo. Pita učenak ako ne znaš. U učeno učinimo ibaditi. Kada pitanju učeno učinimo ibaditi Allah subhanahu wa ta'ala. Onaj koji poželi da priča Allah subhanahu wa ta'ala, vjeri bez danja. Neka se vrati Allah subhanahu wa ta'ala. Wadatak tebi u khutuvaši Inna hu lakuma gulun انما يامركم بالصوري والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون نعمل تجور من سيدي الشيطان المستقر دو استراميون وترمين يا اخي دو استرام сон نعود الى الظل نناظر قد تقول الى الله مشت ماذا يعني ان اي كل جوجه يري بسانيكه فيرائي لا الله سبحانه وتعالى في الاراف قل انما حرم ربي الفواحشه ما ظهر منها والاثم والبغض بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا او نحن من Muhammed dojsta moj gospodin zabranje da se čini razbrat i tajni javni zabranje nepravd nasti neopravdan klinu sile zabranje svake igre zabranje da se čini skoro čovjek dozvolenosti albani objavio i dokaz veliki islamski autoritet ibn Kajir ibn Abdullah ta'ala su međim vjerom kada je sa otkrinutom 33. versom kaže Allah subhanahu wa ta'ala ispomerute grije porijedao od najlakše do najteže. Allah i spominute grije u ovom 33. ayetu sure Al-A'raf porijedao od najlakše do najteže, pa najteži grijeh spominut u ovom Kuranskom ayetu govore Allahu vjerit bez znanja teži od šerka. I ko bude govorio o Allahovi bez znanja, doće do širka, upaštio u širku, spomenut pri njega. Doće i do svakog drugog griha, kde došlo do širka, u širku, u svaki drugi griha. Doće i do činjenja nepravdi, nasilja drugom. A takto imamo danosanje, koji govorio o Allahovi vjeri bez znanja, a pohalalijuju tuži ime tak, ime tak muslima. Či razlog, pa či upastimo prvo spomenutov razvod, pohalalijuju tuži spomenutov organ. Pa če se činiti razvod. Za to, opasnost govorna Allah subhanahu wa ta'l bierbe znanje nekako velika. Takovocer, kaža Allah subhanahu wa ta'l, wala tequlu ima tesiku al sinatuhumu lkabibba, hada hvala, hada hvala, hada hvala, li teftaru ala Allahi lkabib, inna ludin iftaru me ala Allahi lkabibba, lai uflhum. govorite naistina swoim jazycima, govorite ovoj haral, ovoj kako biste iznosili uloženo u vašu panozavnika da neki će će budu iznosili uloženo u vašu panozavnika da neki će će. Pa kažimo nam şeytani rahimellahu teala naši bretovnici sadu fosar vayanduse da kažemo rahmellahu teala zbog Kur'ana slučaj. One koje vidite šnihova rica crná. Takže na našim velkým učenik iz haditha abul kerimu Khudair, hafidohu allahu ta'ala nejprečni, koji ulazie uznačenie oboga ajta, je sudnik, koji govori o allahove veri i širiedzkým pýtanima bez znaňa. Govori o allahove subhanahu ta'alu veri i bez znaňa. Subtlata, nikova rica na sudnik daru budu crná, odnosno da budu odrobnik, koji su iznosili vlaži na allahov subhanahu Dobro on je poznat hadisu kojem kaže Allah u poslanika, ali ih i doista će doći prije kada će Allah ta, uzeti znanje od ljudi. Neće ga uzeti tako što će iščupati iz njihovih prsa, već ga uzeti tako što će uzimati jednopodjednom učenog čovjeka. Uzimati. Jer umirat učeni ljudi pa kada odučeni ljudi, ostaci neznalice, pa će ljudi uzeti za svoje mođe neznalice, pa će pitati neznalice, oni će im odgovarati, biće na pravdu biće odskje drugi, odskje drugi u zavodu. Tako je prošlo u hadisu da je od prstna ka sudjek da napušimanje znanja od mnogo. Pražnjenje znanja od mnogo. Billahi veikum. Odje dobro pogledajte kod vaše ženice koja je naučeni kod njega sjetih učitelja. Namojte malo odje malo ondje, malo tamo, malo namo, hajde čujem što ovaj kaže, hajde čujem kako je ovaj odgovorio o nome i slično. Svet fosali su učili kod najučenjih, sve dok učenik, kako kaže Umar r.a. sve dok bude uzimali znanje od svojih najučenijih bit ćete na dobro. Kada počnete uzimati znanje od svojih neuki i kada neuki, manje učenik budu se suprostavili učenim od sve onda očekujte prograst. Onda očekujte prograst. Na dobro biti Ko vam je najučeniji i ko su vam učeni ovdje u Zemci i kod njih tračite znanje. Konite se drugi ko, koji, dakle, za kojima drugi nisu posvjedočili znanje. Imam no, ali, kakon no, Allahu Teala, pa jasno nam je ko je učen. Kaže, nisam sjeo odgovarati, fetve, izdavati fetve, sve dok mi nije 70 učenih ljudi potvrdilo, da sam ja sposoban za to. Pa sam ja sposoban za to. Ne može svako kogod poželi sjesti i pričati o Allahoj vijeku mora da dobijao nekoga od onoga koji je učeni od njega. Da, da ne, jel'i? Izvom da govori Allahovicu Pana Natalia Jer je naša vjera je sveta. O njom ne može svako da priče. Jer koliko, koliko je svatano tu svijetost, toliko da kao i priroda u ovo pravilo govorimo Allahovicu Pana Natalia Vjeri. Je Sustižemo se jeli? odgovora. Ali Allahovicu Pana Natalia Vjeri je da znaju. Evo veko je se dik radija Allahovicu Pana Je rekao to nebo nadkrivati? Koja će mi to zemlje nositi ako bih rekla Allah vjeri ono što ne znam? Pa ime Suda radijelao dan i kaže samo ludak daje odgovor na svako pitanja. Samo ludak daje odgovor na svakog pitanja. Poznat vam je slučaj da je jedan čovjek sakupio iz cijelog svog sela naselja pitanja, nještana i došao imamo malik, čtvrdesetak pitanja, pa a ima malik odgovorio na malik, koliko? Na četiri? Kaže, ne znam ostao. Kaže, imamo malik, ne znam. Kaži, ja ću ostati ovdje sedam dana u medinja, ti nakon sedam dana došao i kažeš, šta je svojim odgovorno? Recim da imam malih, ne znam. Imam malih. Učenjak me nije, nije mogao da odvori na toliki veliki broj pitanja. Danas imamo ljude, pitaj što god ćeš. Nekada smo napadali, Fendije hođe, kada sjedim da me obud, daj odvor, a svako pitanje. Danas imamo pojedinaca, u stup, sjedne je što god, udeš nekada ćeš odgovor. Odgovor, bez znanja. Kaže, uzeite imam delan, radijem lohu teren. Izdaje efekte jedan od trojice, i samo ova trojica mogu izdavati te. Dakle, drugo je propis iznijeti za lohove knjige, ili suneta lohov poslanika i učenjaka, ili propis drugo je fetva. Fetva može da se mijenja od premjena do premjena, od pojedinca do pojedinca. Drugo je fetva. I za to nije svako sposoban. Kaže, uzeite, samo trojica su sposobni. Kaže onaj koji poznaje derogirane ajete i one koji su ih derogirani. Nasi finansov. Nasi finansov, je ogromna disciplina, ogromna nauka. na posebna Kur'anska znanost. I tekako ogromna. Danas imamo ljudi koji uopće, uopće ne znamo Kur'an govore, ali obuvjeri. Dodi održiti drs, poslije drsa Halka on se Kur'an. Kaže što je? Izvijenim, ne jedan prut me zove, jedan kaže, gdje dobro slušaj, sad što ja počitam hadis, jer su ta dobro stavljena, kada izgovaram i odi dobro cikiram hadis. Šta to radiš, kada ja držim u kutku, ono šalak te balik. Vreći kaže, gdje mi pravedi hadise da ja malo išti hadim, jer ja izlačim protpise iz hadisa. Toliko je sveta vjerak od nas. O medicini zna se kovo govori, je li to ubići čovjek. Ubići čovjek, nema se tako, kao ljudi ne znaš, Ekonomiji, Finansijama znam se kako govori, Allah vjeri svi govori. Ne znam se kako govori, svi govori. Svako govori, a toliko je Allah vjera kod nas vrta. Pa kaže Uzefi, Ibn Ljiman, Fetfre izdaje jedan trojci, jer je samo ova trojca. Onaj koji poznaje nas je imen Suha, ajte, derogiran i oni koji su im derogirani. Vladan koji nema savjetnika u tom trenutku, nema ko da ga posavjetuje, pa mora da presudi, tako presudi. I kaže, tereć je na kudala. Budela kažem treće. Da pa kažem Mohamed ibn Sirin, kad mi čuo riječ od nama kaže, nie volao prvi, onaj koji poznaje derogiran i im derogiraćari. Nic sam vladar ne bi to da budem treće. Ne bi bolio da budem budela kažem preboteći. I reče omeđa glavom poslalniku Ali Kisela, to sam da kaže, vana najnajminan takvim filima. Doista ja do nisam od njih koji se prebote rečim do ovogu. Ono što znam kažem, ono što ne znam kažem ne znam. I gotovo. Da. Ja. Stoga Muhamedu Museli kasni rekao da će kombe kao neznanica bolje mu jer neko da progovori o onom načinu namazana. A imaš osnovno znanje i radiš po njemu. Ne poznaješ ništa više mimo toga jer po određenim pitanjima koji posebnih znaju, ti ne znaš što, jer da da te govori čovjek Allahovim nazarom, ali bez bez znanja. A što se tiče poema koji to prinosi slabom proštivanjem šerijskih tekstova koji dvijednik ali dvijednicu odvode do slabog poštivanja šelijetski tekstove jeste svakako neznanje. Jeste svakako neznanje. Hvala u čovjeku bude nauk, toliko dakle neće poštovati šelijetske tekstove. Postupat potom po tom svom znanju, ali vidimo, dakle, o lohoj vjeri bez znanja je najtežan grijed i to dovodi do mnogoboštva, do remjerstva, do licenjerstva, dovodi do nepravde, dovodi do razroda i do mnogo, mnogo čeka. Zatim, no, Italije. Onoliko koliko ima novatarije pri vjerniku i vjernici, toliko ne poštuje serijalski tekstovi. Nema ljudi nektačke između novatarije i žalupovićinje. Nema kor'anskog ajeta. Niti hadisa u poslanika, i sa vatacom da će potvrditi, odobriti, a opravdati novatariju. Nema. Naprotiv, nalazimo opasne kor'anske ajeta koji govori da je to o novatarijama, korej novatariju. Ah, Nijednik i kada se ukosnenju za tim kur'anskim ajtima, treba nebide zapitaju sve što čini u svome životu, koliko je u tempe na kitahu i sunnetu. Koliko ima u sunni na kitahu i sunnetu. je dobro sura Keh, vel tako, nojki od nas ustajlava je učenju sura Keh 5. Na zadnjim straniči sura Keh, sto kur'anski ajt. Qul halnu nebbiukum bil akserina a'mala al-ladhina balla sa'ljuhum filhajati dunia والذين يحسبون انهم يحسنون سرعا كل هل من بيكم التي ختي تريدوا صوابي يستيموا جميعا سوجله مسوجينا على برقص الذين من بيكم بالاحسنن اعمال ختي تريدوا صوابي يستيموا جميعا سوجله مسوجينا على برقص الذين بالصالحون في الحياه الدنيا صالح قران كريم تشستو سيكورستي او اي ترني za cinenje djela kod ali Beitkom va an laysa čovjeku ne pripada osim ono što je uradio i ovaj termin drugi kuranski ayat koristi se za činjenje djela. Dakle taj na dinan balla sa'uhum fi al Oni čija su djela činjenje dijela na dünyaluku u dünyskom životu bili izgrađeni na dalalet. Oni koji su činili djela na dalalet nisu imali zato osnove u kitabih šeriatu. وَيَحِ سَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِي مُنَ سُنَ A smatrali su da ono što činje da je dobro. A smatrali su da ono što čini da je dobro. Kako je govorno u Otariju? Kao kažemo u Ketir, A eto Čend, se na posebnu skupinu. da se A eto Čend. Dijelo koji su činili, dakle, ta djela, nisu imali osvame u Ketaru sunetu, činili na Otariju, ta sva djela će biti osuđena sutran na, na propast. Ovo neće primiti jer je Allah postavio dva šarta, dva da bude radi Allaha subhanahu wa ta'la i da bude posuniti Muhammed Alihi sallat u sallam. Na nama ima menan da Ali je mrona, fa kako došao u hadisu Ayše, počini koje nije od naše vjeri, vjeri tomu se, tomu se neprivata. Pa ko čini taj. Ili navjeruje da je vjera potpunjena, ako ima tako vizijenio, dano opasno vizijenio. Ili navjeruje da Muhammed Alihi sallat u sallat sallam dostavio vjeru sallat A sve jedno Vera je potpunina i Muhammed Ali Kisala tu samim dostina. Vera u potpunosti. Hela etanke hadithu ulašia. Udžungva yu meydin hašia. Ambilatu masila. Toslana l je to težko in nevoj. Kadacene kao liica biti. Prasljena. Liica koja senatu njalu ku mahala, patila. Toslana Završite je u žaranih batrih, u završenih batrih. A stoji u pojedinim komentarima, ka to djela koja su činjena. Neto su neto Mohamed Ali Islaca, notarivno Ljudi su umarili, slamali na dunjavku. Svoj život proverili u tome. Ali nije to s činjenom došlo Mohamed Ali Islaca. Zbog čega ga je onda Allah poslao? Ako nećemo praktikovati djelo onako kako je ono praktikovalo, zbog čega je poslao? Vjeliki riječ za kada kažu ašhedu enne Muhammedan Rasulullah svjedoči da je Muhammedan Allahov posanik. Može li se i on je na dunjanku, a Allah pripada neilu ženi primjer, može li se na dunjanku svaku uzeti za svjedelka? Ne može? Onaj zna što svjedoči. Mora da kude ubiđen no, što svjedoči. Pa i mi kada kažemo ašhedu enne Rasulullah moramo da znamo što to svjedoči ima. Da je Muhammedan Allahov posanik. Svjedoči mi da je Muhammedan Allahov posanik Kod koga ne budu prisutnila četvruka, nebo svjedočenje nije podporno, nije ispravno da prihladimo sve što je zrpov Muhamada rehi sa Otcom, da činimo sve što je na regiju, da ostavimo sve što je zabranimo i da ne obožavamo Allaho Otcim onako kako ga je ona obožavao. Ko bude obožavao Allaho Subhanahu Atala kako on hoće, od sebe propisivao i bade te, onda dakle njegovovo svjedočenje da je Muhamada rehi sa Otcim manikavao. Manika, manika, manika. Dakle, svjedočimo da je najmada Allah u poslanik Avrihi Zabatu sam i obožavajući Alloha samo onako kako je on obožavao. Zatim, svaki vid pristrasnosti, slijedbog sljeđenja, udobljavanja strastima, obome i onome, koliko čo, kod čovjeka to bude prisutno, toliko će dakle, i manje proštivati šerijetske tekstove. Ono što slagi proštivanje za šerijetske tekstove jeste zaokupirano s Tunjalukom. Čovjek toliko je zaokupiran a nema vremena za učinje svoje gre nema vrne za ibadat allohus pravtova razvoto, jer smo na ovome donjavno. Zatim, ispunjavanje na svih sjela rekla kazala, jeli, sa bespotrednim govorom, sa givetom, sa nemijenim tom ogovaranima A dobro su poznati šedvijenski tekstovi kako ispuniti jeli svoja sjela. Pa ono, koliko naša sjela budu prazna, odvjeri toliko odratili ćemo slabije poštivati svoju vjeru i te šedvijenske tekstovi. I od pojava utiču na slabo poštivanje šedvijenskih tekstova, jeste ono što smo zadnji što mijenjali okretali u dijalami ljudi koji poznaju rohu knjige su koju sam pričao o poslanicarima i sada profesorica je čitao ispred donako kako Kristu tumače prve generacije danas svi govore da sledi pokamani su ljudi teni on što razgovarao Isusim do od svih hodih koji prizivaju do sebi, jeste dakle da to je sledi konancun što donako kako su prve generacije oni koji su sjedočili o njemu koji su svjedočili objavih Kur'ana i koji su slušali od Mohameda, vihissalat, komentar je sam ono komentar tehova. Udaljavanje od takvih ljudi i posvjecivanju knjigama, internet, učenje vijele iz knjiga, učenje vijele sa interneta, sa ovih stranica, sve je to jasan pokazateljno poštivanje šredskih tekstova. Vijeno se uči, došao je Džibel i pokazao nam kao slučaj, na koljenima, pred učenim drugima. Každje nam Šafi Arachina Kula Hotela, ko bude učio proopise viere iz kniha za postavici proopise. Každje druge učenja kod najvećih kućni jeste traženih znanja iz listova. A traženom vjeru mi sami. A čitamo i onako, kako razumiramo, tako i radimo. Odatko je poznati što nam brojene. Fetve SS-ovace, Gdje su oni čitali sami sredijenske tekstove, hadise i zatručivanje. Pa kažu slobodna, odnosno žena Udovica koja se udavala ili puštenica, jer Udovica ili puštenica može se sama udati, ne trebaju je staratelji. Jer su naštugati su da stoji ta žena Ethili, dakle žena koja je već bila udavljena i ima već, već je pravda od svoga staratelja. Hm, pa se nisu vratili na komentare, dobrojeli što stoji u komentarima. Skažu ona može samo da se udali, jedna žena mi može se samo udati, evo Bojena, Ajša i druge shlaps, objekte koja se žena samo udaje? Bludnica, ona se samo udaje, njoj je nekoga staratelja i naučarka, dok djelica se ne udale osim sa dozvodom staratelja. Pa mnogi su dakle izdavali fetve kako žena koja je već bila udavana ili je bila udolica ne puštenca, može se dakle samo uvjeti nene. A nju se misli da ona, njoj ne, ne treba niko traži muža dok ona ne kaže babu, brate, koja je veća je staratelj, traženja hoće da se udave. Njoj niko dakle ne može jeli, narediti reći, evo dovali smo ti budućeg muža, ne slično. Dakle, od njih se traži da se ona jasna izjasni ili baute ne, na naredi jel da hoće da se uda i se traži muža. Allah subhanahu wa ta'ala budemo dodnij i slušaju za zato što je budemo dodnij koji će prošlinivati ispravna čerjevske tekstove prihvatajući tihotu boha Srcanog Otala onako kako su došli bivajući zadumljni nema prihvatajući protiv boha Srcanog Otala najstražljivajući mudrost i čerjevskih tekstova tih čerjevskih tekstova kako Allah Srcanog Otala na straži sa potpornim zadovoljstvom, sa ljubavom i da budemo ljubim onih kada drugi budu kršili te širredske propise i da te širredske propise učinimo od učenih, učenih ljudi koji poznaju Allah, Igu ištene to Allah, Obosanika, Arhica, Allah, Zulam, Allah, Zulam, moji dobro svi meni, Allah i moji vaše roditelji, amonitelji, Igu i svi Allah, i koji mnogo prašta, bolje prašta, mnogo prašta